Megálltam és hegyeztem a fülem. Nem hallottam egyetlen nyöszörgést vagy ágretsenést sem. Összeszorítottam a fogam és megtettem az utolsó néhány lépést. Meglapultam a legközelebbi fal mögött, körbejárattam a szemem, vártam, hogy nem is tudom, mire vártam, egyszerűen csak vártam. Nem ugrott a torkomnak egyetlen zombi sem. Nem raboltak el a földön kívüliek, nem találkoztam más dimenzióból származó lényekkel. De így is rémületes látvány fogadott. Nem felejtem el, amíg élek. Mind a ketten ott voltak. Andrei és Mia. Alacsony bokrok között hevertek. Esküszöm úgy nézett ki, mint egy kiszáradt málás. Andrei furán ki volt tekeredve. Néhány bizarr részlet beleégett az agyamba, mezit láb volt, pulóveres, szétszaggatva, keze alkarja véres, arca dúzzadt, homlokába hulló haja megpörkölődött. Tűznek viszont semmi nyomát nem láttam a közelben, csak a Bezsánszki körüli bokrokon látszott egy-két helyen, hogy megkapta őket a láng. Andrej halott volt, vagy eszméletlen, semmi jelét nem adta az életnek, Éber tudom meg pláne nem. Valamivel odéphevert hevert Mia, hanyat, kiegyenesedve. Arca és a kialvó félben lévő fejlámpája az égre nézett, a szemet ágra nyitva. Lélegzik? Nem lélegzik? Odaugrottam, legúgoltam mellé, megfogtam a vállát. Lélegzett. Sőt, pislogott, de a pupillája mozdulatlan maradt. Nem nézett rám, csak valahova a fekete égbolt felé. Mia? Mia? ráztam meg. Nem reagált. Olyan volt, mint egy félig életre kelt baba. Végig futtattam rajta a tekintetemet, vérzést vagy sérülést keresve Nem találtam semmit, csak a kabátja jobb ujját vagdosta vagy szaggatta meg valami. Valamilyen állat állattámat volna rájuk? merült fel bennem, de rögtön el is vetettem a lehetőséget. Túl vékonyak voltak a vágások, szinte sebészi vékonyságúak. Nem tudtam elképzelni, hogy karmoktól származnának. Mia? ráztam meg újra. Talán túlságosan is. Azt hittem egy pillanatra, hogy leesik tőle a feje. Rám pillantott. Visszatért a szemébe valami halvány öntudatféleség. Láttam, hogy felismer. Nyújtotta felém a kezét. Dávid sóhajtotta. Mi van Dáviddal? Próbáltam segíteni. Dávid ismételte, és újaival megérintette az arcomat. Azt hitte, kercsel vagyok. Megszédültem, elállt a lélegzetem, csak pisloptam. Most mondok valami felfoghatatlant. Nem kell, hogy felfogd. Azt sem, hogy elhidd. De nem hallgatok el semmit. A magam összes disznóságát is elmondtam. Amikor Dávidnak szólított, akkor egy pillanatra, egy rövidke pillanatra úgy éreztem, hogy valaki más vagyok. Hogy Dávid Kercsel vagyok. Én vagyok Dávid Kercsel. Ő illetve akkor én voltam. Nem volt blogom, nem Zsolnán laktam, és 38 voltam. nem? ezt nem lehet felfogni, a magyarázathoz vagy leíráshoz pedig pszichiáteri diploma kellene. És a holnap felkelek és leforrázom magam teával című így játékot? Ha nem, akkor nézd meg, jó kis film időutazásról, különböző idősíkokról és az ezekben élő klónjaikról. Van egy jelenete, ami elég jól érzékelteti, hogy éreztem magam akkor, és most is, amikor ezt mesélem. Nézd meg! És nyugodtan idézd is, hogy legalább nagyjából érthető legyen, miről beszélek. Ki, hol, mikor, kivel? Letelepedtem mi a mellé. Lehúztam a kesztyűjét, fogtam a hideg kezét. Időnként mint mintha valamilyen történet futna az agyában, álom, vagy esetleg annak az emlékem, amit átélt. Nyitva volt ugyan a szeme, és észlelte, hogy ott vagyok, de nem volt éber állapotban. Viszont aludni sem aludt. Elakadt valahol a két állapot között, vagy valami elakasztotta. Fogtam a kezét, simogattam, és időnként Andrei-re pillantottam. Az égési sérülései tovább duzzadtak, viszont emelkedett sűjjett a melkosa. Lélegzett, még ha felszínesen és szaggatottan is. Ott a mellettük, és fogalmam sem volt, mint tegyek. Tulajdonképpen még abban sem voltam biztos, hogy ki vagyok. Elfelejtett, ki vagy? Ahogy Andrei mondta, amikor a leaders fényről beszélt. Most értettem meg. Amíg valaki vagy valami ki nem radirozza a fejedből az identitásodat, nem fogod tudni, hogy ez milyen állapot. Valahol olvastam, hogy az identitást nem más, mint az emlékek és a másokhoz fűződő kapcsolatok összessége. Lehet benne valami. Ha az emlékeit és a kapcsolataid összeomlanak, mint egy kártyavár, onnantól nem tudod biztosan, hogy ki is vagy tulajdonképpen. Dávid csengett a fülemben mi a sóhaja. Mindig is Dávid voltam, hát nem? Két zavaros elmélyű alakot vezetek a hegyekben, magam sem értem, hogy vehettek rá ilyesmire. Köszöntelek, erdők, hegyek, köszöntelek beleteket szívemből. Vagy mégsem Dávid vagyok? Nem Dávid Kercsel vagyok, hanem valaki más. De kicsoda? Krajcsovic? Krajcsovics? Négyen voltunk? Öten? Vagy csak hárman? Alaposan belezavarodtam. Ilyesmi lehet a téboly belülről. Csigaház. Már csak egy pillanat hiányzott. Egyetlen rövidke pillanat. És soha többé nem találtam volna meg a visszautat. Mi a hirtelen ferrezzent, rákúcsolt a fagyos ujjait a kezemre. Határozottan felült, öntudat villant a szemében. Mennünk kell, suttogta, el kell innen mennünk. Rémülten néztem, képtelen voltam válaszolni. Talpra kász elódott, ha nem mozdulok, egyszerűen ott hagy. Hajtotta valami láz, még mindig nem volt éber öntudatánál de már ott mozgott, annak felszíne alatt. Mintha neki-nekirontott volna alulról egy átlátszó jégrétegnek, hogy valamiképpen a felszínre vergődjön. Elkeseredetten csapódott neki újra meg újra, bízva abban, hogy áttöri, feljut a felszínre, és teleszívhatja tüdejét a beszámíthatósággal, de fogságban maradt. Nem jutott a felszínre, csak a közelébe. Mégsem adta fel, el akart indulni valamerre, a végső harcot vívta önmagáért. Felálltam, átkaroltam a vállát. Remegett, merebb volt a teste, izmai megfeszítve. Minden maradék energiáját összeszedte, hogy elinduljon. Andreire pillantottam. Ő meg sem moccant egész idő alatt. Mélyen a felszín alatt maradt, meg sem kísérelte, hogy kitörjön onnan. Hátat fordítottunk neki, és elindultunk bele a sötétségbe. Ez nyilvánvalóan egyenlő volt a halálos ítéletével, hiszen kómában volt és alig lélegzett, de amúgy sem tudtunk volna segíteni rajta. Haboztam egy pillanatig, de mi a a legyőzte a megingásomat? El kell tűnnünk, suttogta. Még ebben az állapotban is felfogtam a kijelentése két értelműségét. El kell tűnnünk. Mi áthajtotta hajtotta valami? Egész lényével azon volt, hogy elhagyja azt a helyet, ahol látott vagy átélt valamit. Mit látott? Mit láthatott? Nem tudott ott maradni, ahol Andrej összevagdosta és megégette valami. Nem bírt ott maradni, muszáj volt elmennie, még ha ennél valami sokkal rosszabb várna is rá. El kell tűnnünk, visszhangzott a fejemben, ahogy a sötétben lépdeltünk. A fejlámpa sárga fénye már nem sokat segített, de így is észrevettem, hogy kifelé haladunk a legsűrűbb részből. Az egyre vékonyadó törzsű fák már nem tűntek őseregnek. Mentünk néhány percet, vagy talán egy órát is, de el semmi sem változott. Támogattam miát, amíg csak bírtam, de egy idő után a karomba nyaklott, nem tartottam már a lába. Teste felmondta a szolgálatot. Én sem voltam sokkal jobb állapotban, normál körülmények között már rég összeestem volna. Nem is értettem, honnan mások elő ilyen tartalékokat. De egyszer minden végre tér, ha legutolsó tartalékok is elfogynak, kiürül a kamra. Üres, szűk kamra. Megrogyott a térdem. Egyetlen lépést sem voltam már képes megtenni. Mi a teljes súlyával rám nehezerett, de én már a magam súlyát sem bírtam tartani. Beledöltünk az avarba. Felültem, és a karomba vettem mi mint egy kisgyereket. Rám mereztette a szemét. Láttam rajta, hogy felismert, de azt is, hogy még a felszín alatt van, a vastag jégrétek túloldalán. Amikor Andrej megmentésére indult, látott vagy átéltott valamit, és az elszakított attól a világtól, amit legalább részben a beszámíthatóság ural, A túloldalon rekett. A túl, kettős fény. Izzó madárnyomok, függőleges szakadékok és élő spirálok. Sottogta. Tessék! Függőleges szakadékok. A csillagoknak el kell besedniük. Sohajtotta. Félre beszél, gondoltam. Ma már nem vagyok ebben olyan biztos. Talán nem beszélt félre. Talán csak valami leírhatatlan próbált leírni. Olyasmit, amire nincsenek megfelelő szavak, mert az emberi élmények és nyelv határán túl fekszik. Ez volt az utolsó neki gyűrkőzésén. Az utolsó próbálkozása az üvegfalát törésére. Nem sikerült. Kihúnyt a szemében a fény. Továbbra is engem nézett. Segítsek rajta, üvöltötte a pillantása. Hiszen mi összetartozunk. De közben süllyedt. Egyre mélyebbre. Egyre messzebbre tőlem. a? Mia! Mia! üvöltöttem és ráztam tehetetlenül. A karjaimban halt meg, nem testileg, hanem lelkileg. Sűjjet feltartóztathatatlanul a fenék felé. És közben akarta, nagyon akarta, hogy segítsek neki a felszínre jutni. De én nem tudtam, hogyan segítsek, nem tehettem semmit. Egyetlen dologra voltam képes, a nevét kiáltoztam, amíg csak a hangszálaim engedték. Tartottam a karomban, körülöttünk sűrű sötétség. A fejlámpa fénye helyre bágyatabban pislákolt az ég felé, kihúnyóban volt, ahogy a Mia is. Elhomályosult a tekintete, nem volt már fénye szemében. Végül a lámpa is feladta, és teljes sötétség borult ránk. Úgy éreztem már nem mi tartom a karomban, hanem csupán egy élő testet, amiben széthullott, felbomlott a lélek. Mia eltűnt, végérvényesen eltévedt. Izzó madárnyomok, a csillagoknak el kell pezsegniük. Kihúnyt? Hiába küzdött minden erejével, az üvegfal nem engedett. Mint amikor a légy, Szabadulni próbál a szobából, egy számára idegen és érthetetlen világból. Újra és újra nekirepül az üvegnek, mert látja mögötte a fényt, a szabadságot és az ismerős világot, fáradhatatlanul próbálkozik, de hiába. A sötétségben, hidegben rájöttem, hogy ezek a legyek valójában mi magunk vagyunk. A tribecs jó tanító megmutatta nekem a dolgok lényegét. Mi sem teszünk mást, csak eztelenül rohanunk neki újra meg újra egy akadálynak, amit nem látunk ugyan, de keresztül akarunk jutni rajta. Beleütközünk az üvegfalba, aztán meg új lendületet veszünk, és folytatjuk a próbálkozást. Természetesen eredménytelenül. Ahogy a légynek, nekünk sincs esélyünk. Gyengécske eszünkkel felfogni sem tudjuk az akadályt, nemhogy felmérni annak méretét vagy jellegét, Mégis próbálkozunk, és ezt a kudarcra ítelt próbálkozást, megállást nélkül ismételgetjük mindaddig, amíg fel nem éljük minden energiánkat, és bele döglünk. döglünk. Dióhéban ennyi az emberi élet. Senki sem tudja meg, mi van az üvegfal mögött, és aki valahogy mégis átjut, az soha többé nem tér vissza. Mint Mia. Ültem a hideg avaron, tartottam a lankat, de még élőtestet, és vacogtam a hidegtől. Egy örökké valóságnak tűnt. Végül mégis ritkulni kezdett a sötétség, fokozatosan kirajzolódtak a kontúrok. Közeledett a hajnal. Közeledett a reggel. Ez nem mindig jó hír. Megvirrat, és nekem szembesülnöm kellett azzal, hogy egy áthuzalozott agyú, élőjátékbabát tartok a karomban mindenestől újraformázta az elméjét, amit látott, amit átélt. Kettő meg kettő a számára már sosem lesz négy. A teste jelen volt ugyan, de az elméje valahol a galaxis túlsó végén egy olyan világban, amiben a tizenkettőt a tízes számmal írják. Feltápászkodtam. Nem gondoltam, hogy mit teszek. Nem volt semmilyen tervem. Az egykori Mia is felállt, Körülöttem tényfergett lélektelenül utánozta a mozdulataimat. Most már szégyellem, de az akkori szörnyű állapotomban azt gondoltam, hogy lett egy igazi zombi. Ez tulajdonképpen nem is vicc, mert élő halottat csináltam a barátnőmből. Az én ötletem, az én megszállottságom vezetett idáig. Ne igaztaj, tudom, hogy így van, és ezzel a tudattal kell leérnem a hátralevő levő életemet, ezért is vagyok ilyen állapotban. Ezért kerestelek meg, ezért meséltem el az egészet. Csinálj vele, amit jónak látsz. Én minden esetre örülök, hogy most már nem veszik el ez a stori, hogy van, aki tud róla. Mert annak a súlyával a vállamon, amit nekik okoztam, nem tudom, meddig leszek még képes felemészt. Érted, nem? De még befejezzem, hogy ne egy csomkasztorival itt. Össze-vissza bolyomtunk, az erdőben minden elképzelés nélkül. Titkon bíztam benne, hogy a nap felkeltével mi a elméjébe is visszatér a világosság, de erre a víradatra hiába vártam. Tompán lépdelt a nyomomban, mint egy bamba kiskutya. Bármit látott is, az teljesen átprogramozta az agyát, összekuszálta a neuronpályáit. Fokozatosan én is valamiféle transzba vagy kábulatba estem, az éjség, szomjúság, kimerültség és megfázás erősen megtaposta az énemet. Éreztem, hogy lázas vagyok, billeget forgott körülöttem minden. Az erdő zajai belevesztek valami zúgásba, vagy éppen természetellenes élességgel csapottak a dobhártyámnak. Harangzúgást hallottam. Lélek harang. Milyen csaláló. A harangzúgást nem szűnt, de nem törődtem vele. <gül> Nyilván halócinálok. A tribecs még szórakozni akar velünk egy kicsit. Reményt kelt bennünk, mint a zsibliczán. A távolban kakas kukorékolt, kutyaugatás hangja szűrődött felénk. Lassacskán rendeződtek el az agyamban az összefüggések. Eltartott egy ideig, amíg felfogtam, hogy egy falóhoz közeledünk. Megráztam a fejem, de nem sokra mentem vele. Bár továbbra is delíriumban voltam, megragadtam mi a hideg kezét, és elindultunk a hangok irányába. A mai napig homályosak az emlékeim, csak néhány kép villan fel az emlékek ködéből. Az erdei növényzet egyre gyérült, zlankás rétre értünk, a lejtő alján pedig háztetők. Semmiféle érzelmet nem keltettek bennünk. Egyetlen dologra koncentráltam arra, hogy eljussunk a házakig vissza a civilizációba. Az utolsó méterek megtétele volt a legnehezebb. Minél közelebb volt a megváltás, annál megerőltetőbb volt emelni a lábunkat, Végül csak elvergődtünk az útig. Ott viszont leterített a kimerültség. Összecsuklottam, és a földön fekve néztem miát, aki talástalanul ácsorgott mellettem. Egy idő után odarohant hozzánk valaki vagy valakik, és izgatottan kérdezgettek, de egy szót sem bírtam kinyögni. Éppen ellenkezőleg. Az emberek jelenléte a megmenekülés tényel kiütött. Leújtom a szemem, és elájultam, vagy lázas álomba merültem. Egy idegen előszoba heverőjén tértem magamhoz. Mia egy fotelben ült mellettem, és bámult semmibe. Nem tudtam, hol vagyunk, de végre ismét én voltam. Nem Kercsel, és nem is Krajcsovic. Az alvás, vagy az eszméletlenség újra indította az operációs rendszeremet, és utána már a régi identitásomat töltötte be. A falubeliek idegeneket vezettek hozzánk. Magyaráztak nekik valamit, és közben ránk mutogattak. Nyilván mentők voltak, mert belevilágítottak a szemünkbe, és a púlzusunkat mérték. Egyikük kérdezett valamit, de meg kellett ismételnie, mert elsőre nem értettem. Többen voltak? Tudakolta. E igen, mondtam összeszedve az erőmet. Visszafordult a többiekhez. Szerintem hozzájuk tartozik, mondta. Nem tudtam, kiről beszél, de felé lett bennem a remény, hogy rábukkantak Dávidra vagy Andreire. Élve vagy holtan, jutott eszembe azonnal. Ők kit találtak meg, sikerült kinyögnöm. Andrej Bezsánszkit, Mond magának valamit, bólintottam. Félájultan is furcsáltam, hogy bukkanhattak rá ilyen gyorsan Bezsánszkit testére. Reggel találtak rá, felső elefánt közelében, tájékoztatott. Eszméletlen állapotban. Hipoglikémiás sokkot kapott, de pumpáltunk bele némi glükózt, és magához tért. Él? csodálkoztam. Igen, ne aggódjon. És Dávid? Az ki? Dávid Kercsel, nyögtem ki. Még valaki? Hát hányan voltak? négyen, vagy öten. Nem tudtam eldönteni. Megértő arccal nézett, és bólintott. Még sokban van, de majd elmúlik. De nem múlt el. Bepakoltak a mentőautóba, és kórházba szállítottak. Minél inkább összeszedtem magam, annál több nyomasztó és érthetetlen hír jutott el hozzám. Volt belőlük dögivel, úgyhogy csak a lényeget mondom. Bezsánszkira valóban felső elefánt mellett találtak rá, tehát a Tribecs nyugati részének északi oldalán. A mi helyszíne viszont fenyőkosztolány volt, a hegység legkeletibb csücske, és persze a déli oldal. Légvonalban 27 kilométerre van felső elefántól, és még a gerincen is át kell jutni. Hogy kerültünk a legkeleti csücsökbe, amikor végig nyugatra tartottunk Kisaranyostól és a Jávaros hegytől? Hogyan juthatott át Andrei, aki egy Kómában volt, a tribecs másik oldalára egészen felső elefántig? De mindez csak szolíd bemelegítés volt, a java ezután jött. Bezsánszki úgy, ahogy összeszedte magát, de nem emlékezett semmire. Vagy nem akar beszélni a történtekről. Végül is ő maga mondta a túrán, hogy a rejtélyes eltűnésből előkerülő emberek szinte soha nem beszélnek arról, amit átéltek. Vagy nem emlékeznek? Vagy nem akarnak? Esetleg nem tudnak róla beszélni, mert nem találnak olyan szavakat, amikkel elmesélhetnék, hogy mi történt velük. ki a vágási és égési sérülései eredetéről sem beszélt. Ha mást nem is, annyit határozottan kijelentett, hogy hárman indultunk a hegyekbe. Ő, én, meg Mia. Kercserről egyetlen szót sem ejtett. Mia egyáltalán nem kommunikált, mi pedig Andrejjel két egymástak ellentmondó dolgot állítottunk. Ha az én drága miám nem töri össze a telefonomat, akkor legalább a fotókat megmutathattam volna. Így viszont. Kutatás sem indult, csak vártak, hogy jelentkezik-e valaki. Dávid kercsel azonban nem hiányzott senkinek. Sem a családjának, sem az iskolának, egyáltalán senkinek eltűnt tanárról, nem tudtak. Ilyen nevű ember nem is dolgozott nyitrán. Végül Bezsászki verzióját fogadták el. A kórházban küldtek hozzám egy pszichológust, aki elmondta, hogy nem kell aggódnom. Állítólag az erős stressz és sok gyakran hoz létre valamiféle fantomemlékeket, emlékeket, meg nem történt eseményekről, nem létező emberekről. Hárman indultunk a tribecsbe, de eltévedtünk. Semmi egyéb nem történt. Szerencsére minnyája megbenekültünk. Ő csak hát... csak tragikus véget ért a dolog? Azt is elmondta a pszichológus, hogy az erős stressz nem hat ránk. Van, aki viszonylag hamar kilábal egy ilyen állapotból, de nem mindenkinek van ekkora szerencséje. Miának nem volt. Az ilyettség elindíthatott benne valamilyen elmekortani folyamatot, és nem tért vissza az tudata, mint nekünk Andréjel. Továbbra sem volt hajlandó kommunikálni, és ami még rosszabb, a táplálékot is elutasította. Hagytam, had beszéljen a pszichológus, én tudtam a magamét. Mia látott, átélt valamit, és darabokra hullott tőle. Átrendeződött az agya, nem akart enni, mert élni sem akart. Nem volt már értelme azok után, amit látott. Most már tényleg rövid leszek erről a rohadt utójátékról a legnehezebb beszélni. Egy idő után kiengedtek, rendszeresen járok ellenőrzésre. Amúgy viszont senkit sem izgat különösebben, hogy voltak éppen mi történt velünk. Bár külső szemmel nézve ez nem is kérdés. Sátorozni mentünk a téli hegyekbe, de túl nagy feladatra vállalkoztunk. Eltévedtünk, és majdnem ott hagytuk a fogunkat. Ember életben nem esett kár, nem hiányzik senki, csak a megbentett lány lett zizi. De hát, a fiatalok jobban meggondolhatnák, mire vállalkoznak, az ilyesmi komolyabb felkészülést igényel. Milyen továbbra is elutasította a táplálékot és mindenfajta kommunikációt. Tartós kórházi kezelésre szorult. Vagyis elmegyógyintézetbe zárták. Időnként meglátogatom, de olyan, mintha ott sem lennék. Ül vagy fekszik, és bámul a semmibe. Semmi más nem csinál. Totális rancs lett belőle. Erős gyógyszerekkel tömik, és kényszer táplálják, de nem úgy tűnik, hogy ez bármit is segítene. Teljesen kivújt belőle az élni akarás, és kétlem, hogy ez változni fog. Hogy én tehetek-e róla? Hát ki más? Dili házban kezdődött a sztori, és ott is végződött. Legalábbis mi a számára. Amikor felfedeztem a fekete széfet, ajándékot akartam venni, hogy örömet szerezzek neki. És ez lett belőle. Az én ötletem volt az én megszállottságom, és főleg az én ostovaságom. A kurva blog miatt. A telefon nem tudtam életre kelteni, minden agyagom elveszett, ami a túrán készült, de ha meglenne lenne, sem játszanék le belőle egyetlen felvételt sem. A blogomat is töröltem úgy, ahogy volt, és kerülöm az internetet. Most sok a szabad időm, ami nem tesz túl jót nekem, mert rágja az agyamat a szú, ami a tribesben fúrta bele magát. Megteszem, amit tőlem telik, de már nem tartom magam úgy, mint az előtt, amikor mi miával voltam. Vigyázott rám, vele más volt minden. Most viszont gyakrabban fanyarodom a kristályra, és annál rosszabbakra is minek tagadám. Rág a szú. Bármi oljon, ami ezt az érzést egy kicsit is enyhíti vágod. Amikor nincs bennem cucc, akkor csak töröm a fejem a magyarázatól, És ez a legrosszabb. Ha elkezdesz magyarázatot keresni, neked annyi. De tehetetlen vagyok. Ha egy kicsit is nem figyelek oda, már is ezen kattog az agyam. Újra meg újra kercsel szavait hallom. Tudom, ki kellene vernem a fejemből, hogy volt velünk egy kercsel, de tisztán emlékszem rá. Nem lehetett szellem, bocsi. Amikor utoljára láttam fizikai szakkifejezések ömlöttek belőle, némeiket megjegyeztem, és utána néztem, mik azok. Tudni akartam, hogy mit akart nekünk mondani kertsel. aki persze nem is létezett. A legtöbbet normális észszel fel sem lehet fogni. Nagyrészt olyan fizikusok nevét ontotta magából, aki fekete lyukakkal, multiverzumokkal, párhuzamos dimenziókkal és ilyesmikkel kapcsolatos elméleteket dolgoztak ki, utolsó neki buzdulásban megpróbálta valamilyen módon megragadni, hogy mi a fene történik. Sokra nem jutott, a fizikus hadova neki talán segített, én viszont nem világosodtam meg tőle. Nincs meg ez a modul az agyamban, de főként úgy gondolom, hogy bizonyos dolgok esetében a lehető legrosszabb megközelítés, ha az eszünkkel próbáljuk megérteni őket. Ezt a késztetést nem könnyű elnyomni, mert kiskorunk óta magyarázat keresésre programoztak. De azért igyekezni kell, különösen az olyan esetekben, mint a miénk. Egy hasonlat azonban szöget ütött a fejembe. Roy Kerr, matematikus, a fekete lyukon való áthaladással foglalkozott más univerzumokba, dimenziókba, valóságokba. Ő dolgozta ki a forgó fekete lyukak elméletét. A korábbi modellekkel ellentétben ez az elmélet nem zárja ki a lehetőségét, hogy az ember életben maradjon, amikor áthalad egy fekete lyukon. Egyetlen apró hibája azonban van egy ilyen ilyenfajta utazásnak, mégpedig az, hogy különféle matematikai és fizikai okokból csak az egyik irányba működik. Átmész egy forgó fekete lyukon, és egy másik univerzumban találod magad ami nem feltétlenül tér el jelentős mértékben az eddigitől. Talán észre sem veszed, hogy átkerültél, de egyszerűen teljes idegességben vagy anélkül, hogy tudnál róla. Bárhogy is, egyetlen dolog biztos, visszaút nincs. Az idegen univerzumból egy további fekete lyukon át csak egy további idegen univerzumba juthatsz. Vissza soha. Ezt egy felhőkarcoló felvonójához szokás hasonlítani. Minden szint egy külön univerzum, és a szintek száma végtelen. A kerféle fekete lyuk a szinteket összekötő liftakna. De a felvonó csak felfelé közlekedik. Legomb nincs. Ha elhatsz egyszer egy szintet, oda már soha többé nem jutsz vissza. Még elképzelni is, szar. Nem igaz? A téboly határán billegő kertsel talán azt akarta a tudtunkra adni, hogy ilyesmi történhetett velünk. Egy valóság, amiben öten indultunk a túrára. Egy valóság, amiben létezett Dávid kertsel. Egy valóság, amiben a háznak négy helyisége volt, és egy másik valóság, amiben öt. Talán több. Egymásba folyó rétekben mozogtunk a tribecsben. Kiléptünk az egyikből, Beléptünk a másikba, és így tovább. Visszaút pedig nincs, úgyhogy végül itt regettünk. Egy olyan világban, ahol sohasem létezett Dávid Kercsel, és sohasem volt ötödik tagja a csapatunknak. Vagy működött ez fordítva is? Hiszen a halott férfi, akira az ötvenes években búgattak rá Apony közelében, senkinek sem hiányzott, és nem is tudták kideríteni, hogy ki volt. Talán senki. A mi valóságunkban, ahova átsússant, egyszerűen felesleg volt. Őrültségnek tartod? Hidd el én is. Mint mondtam, egyes dolgokat és élményeket jobb nem bolygatni, nem keresni rájuk a magyarázatot. Mert ha belekezdesz, sosem jutsz a végére. A kerféle fekete csak egy elmélet a több tucat közül. A fizikusok patchwork, inflációs, brán, ciklikus, kvantum és holografikus multiverzumokról töprengenek. Nem is tudod, mennyire bele lehet ebbe zakkanni. Az emberi agy nem arra való, hogy ilyesmikről gondolkodjon. Hogy valójában mi történt, arról csak elméleteket tudok gyártani. Talán valamilyen kereszteződés van a tribecsben. A fizikát is belekeverhetjük, de a lényegen nem változtat. Mintha egyes részein több lehetőség, több világ, több identitás fedné egymást. Egy ideig úgy éreztem, Dávid Kercsel vagyok. Amikor éjjel sípoltam az erdőben, és több tucat vagy több száz sípszó szó válaszolt, az az összes valóság lehetett egyszerre. Érted, hogy értem? Az összes lehetőség hulláma. Valamennyi sípszó tőlem származott, de eltérő időben és helyen történtek. Ebben a kereszteződésben viszont mind összetalálkoztak, összeértek. Az összes lehetőség egy helyre és egy időbe koncentrálódott. még futnak az agyamban nulla ben nem tudok szabadulni tőlük. Pedig másként is történhetett minden a lehetőségek száma végtelen. Talán valóban kárt tett az elménkben a hideg és a kimerültség. Vannak ilyen esetek. Az emlékek összemosódnak a halucinációkkal, és helyben is vagyunk. Esélyed nincs külön választani őket. Ha belegondolok, tulajdonképpen egész idő alatt nem láttunk semmi természet felettit. Nem találkoztunk jelenésekkel, paranormális jelenségekkel. Egyedül a kettéváló fény volt különös, de biztos magyarázható az is valamivel. A káoszt az egész okozza. Az emlékek összekapcsolódása és az ebből kialakuló kép. Megpróbáltam kapcsolatba lépni Bezsázkival, de nem jutottam a közelébe. Az anyja úgy lehordott mindennek, hogy attól koldultam. Azt mondta, ha nem hagyom békén Andrejt, még be is perel azért, amit okoztam. Mintha egyébként nem vezekelnék miatt a nap, mint nap. Ez valami... Elképzelni, nem tudod. Selemészt, felőr elpusztít. Elég, ha eszembe jut, Mia, és kész vagyok. Még a teknősünk is éhen döglött, még a kórházban voltam. Ugyanabban a valóságban, ugyanabban az univerzumban élek egyáltalán, mint amelyikben miával expedícióra indultunk a Tribecsbe? Egy darabig azt képzeltem, hogy ez a zavarodottság idővel elmúlik, hogy a hasadék össze fog zárulni, de hiába. Pont fordítva. Egyre rosszabb. A rés egyre tágul. Nincs kedvem felkelni, erőm sincs hozzá, és ez napról napra rosszabb. Ezért akartam, hogy legalább meglegyen örökítve ez az egész, legalább hangfelvétel formájában. Halaj, dolgozt fel, és juttasd el az emberekhez, ez minden, amit kérek. Aztán gondoljanak, amit akarnak. Ha nem hiszik, hát nem hiszik. Nekem nyolc. De... Juttasd el az emberekhez, hogy legalább tudjanak róla. Mert különben minden teljesen értelmetlen volt.